Товчи. Нащо мені те знати, як по небу зорі ходять, або як люди живуть поза морями, та чи в їх добре там, та чи в їх недобре там, або я знала, чим мені себе між людьми показати. Та нащось вже учаться люди, моє золото от і наші панночки, на що вже бідота, та й ті верещать по французькій. «Е, бабуню!» – защепитала панночка. «До французької мови і до музики добре і я бралась. До танців тож. Що треба, то треба. Нас вже кожен вважає, кожен і похвалить. А все інше – тільки морока. Учись та й забудь. І тим, що учать – нуда, і тим, що вчаться – біда. Багацько часу пропало марно. Так як же от це? Погано вчать?» «Кажу ж вам, що і нудно, і погано, і марно. Вони тільки й думають, якби їм гроші виплатили, а ми думаємо, якби худше нас на волю випустили. Чого ж ви задумались, бабусю?» «Та то серденько, що гроші брали за тебе добрі, а вчили погано. Що ж, як ти далі і все позабуваєш?» Чи подобаєшся, бабуню, бог із вами? Як же б то між гостями або в гостях позабувати музику або танці, або ж хоча б і мову французьку? А про ту заморську нісенітницю то я в одно ухо впускала, а в друге випускала, та й зовсім так і не знаю, цур їй. А як же часом хто в тебе спитає, як там ті зорі по небу ходять або що? Люди й осудять зараз, вчилася та й не тямить». «Та що ви, бабусю? Та се я тільки вам признала, що не знаю. А чужі з роду того й не дошимраються. Нехай хоч цілий день питають. Я за всього викручусь, і ще їх оступачу. Он як бабусю. Хочете, я вам заспіваю? Слухайте». І заспівала, затягла, наче тіє срібло пересипається, старає її цілувати, серденько моє, втіха моя, а панночка до неї ласиться та просить «Купіть мені, бабусечко, по новій моді убрань хороших». «Про це не турбуйся, дитя моє, буде в тебе всього, ти в мене будеш царівна над панночками, ми, дівчата, і зглядуємось, чого там панночки нашої не навчено, а найбільш бачиться людей туманити». Ходім, лишень, голубко, говорить стара пані, я хочу, щоб ти собі обрала котру дівчину та й веде її до нас. Ми у дверей та в куток, та купою в куточку й збилися. Все ваша панночка, промовляє до нас пані, цілуйте її в ручку. Панночка чи глянула на нас, чи ні, простягла дві пучечки поцілувати. «Стара всіх нас показує. Все Ганна, асе Варка, асе Домаха». «Боже мій!» – аж крикнула панночка, разом стрипинувшись і в долоні сплеснувши. «Чи зумієш, хто з вас мене зачесати, ушнурувати?» Стоїть і руки заложила і дивиться на нас. «Чому?» – каже стара. «Зуміють серце, а ні, то навчимо». «Як тебе зовуть?» – питає мене панночка та, не слухаючи мене до панії. «Вся буде мені». Так і добре ж, якось схочеш, серце нехай і ся. Гляди жустину на мене, служи добре, панночка тебе жалуватиме». Ходімо же, бабуню, годі вже, перехопила панночка, сама скривилась і перехилилась на бік, і очі чогось заплющує, і з місця зривається. От стеменний кіт, як йому з люльки вуса пихкають. Треба ж, голубку, каже стара, її на розум навчити, Це дурні голови. Я скажу те, а ти, що друге, то й вийде з неї людина. «Шкода, бабуню, що спершу їх не вчено. Тепер порайся. Було, яку віддати до міста». Та й говорять собі, наче коней або що. «Ой, устечко», – журяться дівчата, – «яково-то буде тобі, що вона така непривітна». «А що ж», – кажу, дівчата, – «журбою пола не перейдеш, та й от долі не втечеш». «Яково буде, побачимо, та й собі задумалась». Увечері кличуть «Іди до панночки розбирати». Війшла, а панночка стоїть перед зеркалом і вже усе зриває з себе «Деса бігала, швидше мене розбирай, швидше, я спати хочу» Я розбираю, а вона все покрикує на мене «Та худше ж, бо худше, кинулась на ліжко» «Роззувай, а вмієш ти волосся звивати?» – питає «Ні, не вмію» «Боже мій, горе моє, яка ж вона дурна, іди собі» «Дівчата вже мене дожидають» «А що, Усте, що, сестрице, яка вона голубка, що їм казати?» «Дурна я, кажу, дівчата, бо не вмію кіс і звивати».